ارسل الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ذلالة في النار اوصيكم اخوه الكرام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 Rawal Imam Ahmad Rawal Imam Muslim an Abi Hurairah radiyallahu anhu قال قال رسول sallallahu alayhi wa عليه badiru bil a'mali fatanan ka الليه al-layl الرجل mudhima yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabee'u deenahu bi'arad min ad-dunya ba'dakum subhanahu wa ta'ala na kumtakiya rahma amani nabii muhammed na usiyeni kumcha muya'zumu subhanahu wa ta'ala na leo katika madaa ambayo kwamba tutakayokuwa nayo katika jumaa ya leo Tunakwenda kuishi na hadithi hii ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama hadithi ambayo kwamba amepokea imamu Muslim ya kwamba an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna ana al qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama hadithi kama hii imetokana na Abu Hurairah radhi za min azimgo ziwe pamoja <coughs> naye ya kwamba mtume rahma na amani zimshukie amesema Badiru bil tangulizeni tangulieni amali njema fatana kuna fitna ambayo kwamba itakayofika <coughs> Tangulizeni matendo mema kabla ya kufika fitna ka kitoinainil mudlima fitna kama hii itakuwa ni mbaya in kama vile pande la usiku wa giza na fitna kama hii itasababisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yusbihu arrajul mu'minan atakuwa mwenye kupambikiwa mtu kwamba yeye ni mu'min wayumsi kafiran kisha baada yake ikifika jioni yake basi mtu huyo anajipata kwamba bingia katika ukafiri amekufuru au yumsī mu'minan au akāna li-may yakūṭa mačwahu jīlni akī wa mu'min wa yusbiḥu kāfirā hal yakū al-fajr mtu huyu tayari ametoka katika uislamu amekufuru, mekufuru yabī'u dīnahu bi'arḍin min ad mtu anaweza kuyuza dini yake si kwa sababu nyingine bali kwa sababu ya thamani ndogo ya ya dunia kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi kama hii anatu onya kuhusiana na fitna na mtume sallallahu alayhi wa sallam fitna kama hizi ambazo kwamba zinapatikana katika akhiru zamani katika zama za mwisho mwisho za ambazo amazo kwama tulizokuwa nazo hizi ndo zama za mwisho kwa sababu mengi katika mambo ambayo kwa kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam alishatwambia basi leo yanakuja kudhihiri ikiwa moja wapo ya mambo ambayo kwamba yanadhihiri ni haya ambayo kwamba tumeyasoma katika hadithi kama hii unapata mtu anakuwa ni mwenye kutoka katika dini Kiolela ulela na sisemi mtu bali nasema watu wanatoka katika dini Kiolela ulela na na haya ni masala ambayo kwamba yana ndani wake ni masala ambayo kwamba mtu mara nyingine huona mwingine mimi ninafanya jambo dogo kumbe lile jambo tiari nini limekwenda kumtupa nje ya Uislamu na mtu kama huyo akawa ni mwenye kukusudiwa na hadithi kama hii <coughs> tayari amerushwa nje ya Uislamu na hadithi kama hii kisa ukapata watu samani ya dunia wameipatia kibombeni hali ya kuwa watafadhilini dunia kushinda dini yao haya yote Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amekwenda kuyafadili Hatusemi yale ambaye ya e, kwamba anadhihiri mtume akitwambia kwamba utaona watu wakishindana filbuniani katika majengo. Utona watu ambao kwamba waliokuwa wa wakitembea hali ya kuwa hawajistiri, wanatembea uchi kabisa, migumi tuku lakini leo kawapata wa mbele kushindana filbuniani haya yote ni katika mambo ya kwamba Mtume alikuwa alishatuwambia na tunayashuhudia tunaya leo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika akhiruz zamani kutakuwa na vifuo vya dhulla vifuo hivyo kwamba vitakithiri leo ukifungua television katika news basi mengi ya mambo tukayaona ni hayo fulani kama wa mume wake mke kama wa mume wake baba kama wa mtoto wake mtoto kama wa baba na masuala kama haya sana. Kwa hivyo haya yote ni katika utabiri wa mwanamke sallallahu alaihi wasallam ambao kwamba tayari alikuwa anashatwandia kwamba hizi ni katika fitna ambazo kwamba zitakazotokea katika akhiruz zamani dzile min ashrati saa katika dalili za kiyama. Kwa hivyo dalili ambazo kwamba tunazozisubiri kwa ni nilikubwa peke yake ambazo kwa vingine jua kutoka kutoka e, madharibi kwa na mashariki au pengine kumsubiri na Isa kurudi kusubiri dalili ambazo kwani kubwa lakini dalili ndogo zote tayari tumezishuhudia kwa hiyo tunaposema mtume sallallahu alayhi wasallam amezungumzia kama alivyotaja fitan fitan jam'an fitna kwanza kabisa fitan ni jumu ya fitna na fitna ni kitu gani hii ni ibtila ni imtihani wal imtihan ni majaribio na imtihani wal iktibar hizi mznaitwa fitna thumma atlaqa hadhihi kalimat bi yaqil makkama hichi kinakuja ala kulli makruh kwa kila jambo ambalo kwamba lenye kuchukiza kama vile kufanya mambo wa kwamba ni madhambi kwamba mnyazimu subhanahu wa ta'ala وتعالى والقد نبيا بينه وواجي والتحريك Wakaadhabara النبي صلى الله عليه وسلم na mwana mtume صلى الله عليه وسلم tayari alikuwa ashatumbia anna min ashraat is saa kwamba miongoni madaeni za kiyama uhurul fitan ni kwamba kutotokea kwamba ni adhimah fitna kubwa fiha fitna kama hizi itafika zaman unaoona na zimeviana imekuwa inachanganya wala basi hizi ni katika mambo ambazo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam tayari alikuwa ashatuambia Kisha fatudzilzil al imani, iman itakuwa lenye kutikiswa hata yusbihu ar-rajulul mu'min hata yusbihu ar mu'minan mpaka mtu anakuwa ni mwenye kupata imani anakuwa ni mwenye kuamini na miongoni mwa mambo Mjeemu subhana huwa taala anatuonyesha katika mambo ya ajabu ni kwamba Mjeemu subhana huwa taala mara nyingine utumia fitna kumuongoza mja wake utumia hiyo itihadi na fitna zenyewe katika kumuongoza mja wake. ikawa fitna zimetokea wengine watoka nje ya Uislamu kwa sababu ya zile fitna lakini ukapata mtu anakuwa ni mwenye kuongoka nzi azimu subhanahu wa ta'ala anamuongoza katika hali kama hii na mfano naweza naweza ni mfano ambao kwamba uliodhahir kama tukiangalia katika tukio la Septemba 11 ya mambo mbali mbali katika nchi ya Amerika na yalikuwa ile ilikuwa ni fitna lakini kwa sababu hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wengi katika wananchi wa Amerika kupata hidayah. Kwa sababu gani walitaka kufatilia aya mashala Nini ni gani hii ambayo kwamba maana inaweza kuamrisha kufanya maafa kama haya? waja kuwaua wanadamu, waja kufanya kadha wa kadha. Lakini ndani ya Qur'ani Wakawa ni wenye kufanya kuchunguza na kuzitafuta Qur'ani, ndani ya Qur'ani wanapata mambo ni mengine tofauti tofauti Uislamu haujaamrisha mambo haya. Uislamu hauja, hauja watu kufanya masala kama haya. Sasa ikawa miongoni mwao au wengi katika katika raia wa Amerika walipata hidaya katika zama kama hizi na wengine wao hata ndo walimu wetu siku Na? Naam, wengine ambao kwamba walio waliokoo wali, wali, wali, Uingereza ambao kwamba natufundisha sisi leo. Naam. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umeongoza mjawa wake katika hali ambayo kwamba nia miujiza ni hali ambayo kwamba hatuitarajii hatu mara nyingine mara nyingine tukaona ni shari kumbe ndani yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajaza khairi chungu nzima. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akatwambia kutokana na fitna kama hizi imani itakuwa lenye kutikisika mpaka mtu anakuwa ni mwenye kupata imani anakuwa ni mwenye kupambukiwa ya kuwa ye ni mu'min wa kafiran lakini mtu huyo huyo akaja jioni yake kupata kwamba yeye ni ametoka nje wa Uislamu kwa kukufuru wa yumsi mu'minan au akapaka jioni kampata macheo kwamba ye ni mu'min wa kafiran lakini asubuhi kampata kwamba ye ni kafir kulama dhahran Fikna, المumin, na, entume, sallam, avigedli, kukusia, kwa fitna qala mu'min, na mtume sallallahu alayhi wasallam biheri yakawa mwenye kukusia kwamba kila fitna zitakavyozidi ikawa mumin mwenye kusema hadhi mahlakati akaijua fitna hili kwamba ni fitna na akawa ni mwenye kusema kwamba hili hai ni maangamivu Haya ni maangamivu. Wamejua fitna tuna kama ni fitna, akajua kwamba hii itakwenda kuniangamiza. Kwa hivyo akasema haya ni maangamivu. Thumma nkashafa thumma tankashif. Kila kisha fitna kama ile yenye kufanya nini? Kuwa wazi Kuwaze, wenye kujulikana wazi. waya wa ya zahiru gairaha kisha kukatokea fitna nyingine isiyokuwa hiyo ikawa ni yenye kufanya nini kuibuka fa yaqulu hadhihi hadhihi ukampata mu'mini huyu anakwenda kuteleza anakwenda kusema hii basi ndo usawa hapa ndo palipo na usawa wala tazalu fitna na haitoacha fitna tabah saa haitawacha kudhihiri mpaka kiyama kitakaposimama basi watu watakuwa katika mitihani watu watakuwa wanaishi katika katika fitna mpaka siku ya kiyama niazimu subhanahu wa ta'ala anauliza aliflamin ahasibannas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun je watu wanadhania kwamba wata nacho wenye kusema tumeamini tumeamini na hali ya kwa Mwenyezi Subhanahu wa asiwe ni mwenye ku fitinisha Mwenyezi asiwe ni mwenye kupatia mitihani kama hii Tukiangalia vilevile katika riwaya nyingine au hadithi nyingine unapata hadithi kama hii an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu imetukana na abi musa قال رسول الله sallallahu الله wasallam kwamba mtume rehma na amani zamshukia anasema inna baina yadi as-sa'a hakika kabla ya kuja kutapatikana fitna kake to alayli fitna kama hii itakuwa kali itakuwa imejificha kama vile pande la usiku ajiza yusbihu arajul mu, fiha mu'mina, mtu atakun mwenye ni hali ya kuwa ni mu'min waio si kafiran hali ya kuwa jioni yake yeye ni kafiri wa yumthina mu'mina na atapata atapa jioni kwa yeye ni mu'min na yasbihu kafiran na hali ya kuwa kukipamba huko asubuhi yeye ni kafir alqaib fiha khairun min alqa'id tumu sallallahu alayhi wa sallam nsema katika hizo basi yule ambaye kwamba aliyeka chini ni bora kuliko mtu ambaye kwamba aliyesimama zikidhihiri fitna yule ambaye kwamba aliyeka chini ni bora kuliko mtu ambaye kwamba aliyesimama nauseme hivi kama pengine mtu akawa na mimi madam nimekaa chini huyo yamesimama uh, yashaisoni basi mimi ni bora hapana si ni masala ya kwaamba atakufahameka Ki kimaana Mtume sallallahu alayhi wasallam alitumia haba alitumia majazi na lugha ambayo kwamba ni balagha Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema alqa'im fiha khairun min mtu ambaye kwamba aliyisimama katika zama za fitna kama hizo basi ni bora kuliko mtu ambaye kwamba mwenye kufanya nini mwenye kutembea kuiendea fitna kama hii Walmashi fiha khairun min alsa'i na mtu ambaye kwamba mwenye kutembea basi ni bora zaidi kuliko mtu ambaye kwamba mwenye kufanya nini mwenye kukimbia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika zama kama hizi Watu watahadhari kuiendea fitna. Watu watahadhari kuiendea fitna. Na haya yalitokea hata katika zama za maswahaba radhiyallahu anhum. kwamba Ali radhiyallahu anhu alipitia mitihani mingi. Na ikawa katika daula ya Ali au katika khilafa ya Ali kulipatikana fitna kubwa sana. Na hawa mabwana wakawa ni wenye kuitwa khawarij al-khawarij ambao kwamba waliompinga aye Ali radiyallahu anhu na kampinga Muawiya na hawa ni katika ya maswahaba wakubwa kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam bali kuzidi zaidi Ali ni ammi yake mtume sallallahu alayhi wasallam Muawiya ni swahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alimwacha hali ya kuaniwala au ni radhiyah anhum nyezungu au arabia lakini hawa khawarij yao na miongoni mwao ni wale ambao kwamba waliibuka baada ya kuondoka Mtume sallallahu alayhi wasallam wakawa ni wenye kuibuka katika zama za tabi'in wanaofuata maswahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam Al-mushkil ni kwamba wao wakawana wanajua zaidi Uislamu wanajua dini zaidi kumshinda nani? kumshinda swahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na mwisho wake wakawa ni wenye kuangamia makhawarij kama hawa na chemicheme zao bado mpaka sasa zipa chemicheme zao na wafuasi wao mpaka sasa wapo na maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatupatia dawa akatwambia ndiyo kutakuja fitna baadaye lakini dawa hiyo ipo dawa gani taraktum fikum. nimewaachia mai tamassaktum bi mambo ambayo kwamba mkishikamana nayo falanti bila baadi abada hamutakuwa ni mwenye kupotea daima baada yangu. kumaanisha hata hizo fitna zikija maadamu wao wameshikamana haya ambayo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuachia wa basi hutakuwa ni mwenye kupotea ni mambo gani akasema kitabu Allah kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala alquran alkarim wa sunnati na sunna za bwana الله عليه sallallahu alayhi wa sallam aqulu qawli لي wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril lisa lisa muslimin fastaghfiruhu fa innahu rahim wa So, baat, uh, shirhe, na sallallahu kusiana kama anatufahamishaje kusiana na kama hii maana gani mtu kufuru katika kama hii? bai wa kaifa yakunu bay'u ddin na inakuwa vipi mtu kuiuza dini yake kama alivosema mtume sallallahu alayhi wasallam akajibu ibn baz anasema kana thabata 'an Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahu qala imathbuta kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema badiru bil a'mali fatana badiru bil a'mali fatana fanyeni pupa ya kufanya amali njema kwa sababu gani kabla ya kuja fitna katat'a layl almudhima eh, fitna kama hii ni kama pande la usiku wa giza anasema badiru bil a'mal anajibu kukusema, kwa kusema kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikosema tangulizeni au fanyeni pupa fanyeni wingi wa amali anasema asaliha matendo ambayo kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam anakuhimiza uyafanye ni matendo ambayo kwamba yanayo mema kwa yani wewe patiliza, ile nafasi ulionayo muda ulionao nguvu ulizonazo kufanya nini kufanya matendo mema kabla ya kukupata wewe mtihani uwe ukapatikana na mtihani wa maradhi hii pia ni fitna m hmm? ukapatikana na mtihani wa mautia pia bila bila. ni katika mitihani ambayo kwamba niitajia mienzi subhanahu wa ta'ala kiyoredesha pamoja katika sura tumbaqara unaona no. Uwenda ukapatikana na mtihani pengine kama hii ambayo kwamba amehitaja Mwenyezi Mungu ame Mtume sallallahu alayhi wasallam ya zama ambazo kwamba tulizo nazo ya mtu kwamba utakapomkwa wewe muislamu mwisho wake ujipata ni kufuru kwa hivyo uwenda ukapatikana na mtihani wa kufuru kwa hivyo lile ambalo kwamba litakalo kumufaisha we, kwa kwa wewe ni nini tanguliza matendo mema ili iwe nikinga kinga kwako wewe kutopatikana na mtihani wa kufuru na ikiwa mtihani wa maradhi utakupata basi tume sallallahu alayhi wasallam kwa kwamba mtu ambaye kwamba amekuwa ameajizika hawezi kufanya tendo kisa na maana ni maradhi ama kuna jambo ambalo kwa kwamba limemfanya ye hawezi kulitenda tendo lile basi malipo yake atakuwa kilipwa kama alivyokuwa kiafanya matendo kama haya kwa hivyo ibni bazza maana yake ni kwamba wewe utende matendo mema kisha anasema fatanani takitu alayl يصبح الرجل مؤمن يصبح الرجل فيها مسلما ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا كما سمع المعنى ان في الإسلام تشتد حتى يصبح يصبح المؤمن يصبح المؤمن مسلما anasema kwamba katika Uislamu kutakuja kuzidi mambo ambayo kwamba ni mambo yasiyo ya, ya Kiislamu, mambo ya kigeni kwa ufupi. Naona kama zama nazo, ha, haujui lipi ni la usawa, haujui lipi si la usawa. Leo kiambiwa jambo fulani halifai katika Uislamu, asema ah, mbona bora haya mambo yimekotokea fanya kila leo. Ukiambia jambo fulani katika Uislamu halifai unasema mbona hawa kila kitu wanaramisha La. Tume sallallahu alayhi wa sallam haya kwa Hawa ni ghuraba ambao kwamba msemuhulu ma afsada an-nas, kwamba wanakuja kusuluhisha Yale ambao kwamba watu wamekuwa kwa kwa kufisidi. Kwa hivyo mambo yatakuja kuzidi mambo ambayo kwamba ni gharibi, mambo ambayo kwamba ni ya kigeni mpaka mtu atakua hajui njia ya kufata ni ipi? bali yeye atakuwa maskinia Mungu asubuhi Muislamu jioni si Muislamu tena ametoka katika Uislamu biduni fahmi wala ha mwingine hajijui na mwingine yajua kama atakavyotuelezea ibni baz sababu ambazo kwamba ni za kidunia ambazo kwamba zinakwenda kumtoa mtu katika katika imani yake Anasema ibni Baz yabiu dinehu bi'arad min ad-dunya wadhālika Yatakalam bil kufri kamba huyu muislamu kutoka katika waislamu uh, jioni na usubuhi alikuwa muislamu yatakalam bil kufri wewe muislamu huyu anazungumza maneno ambayo kwamba ni ya kufri atazungumza maneno ambayo kwamba atakawa kufurisha au ya bihi min ajli dunya au akatenda mateno ambayo kwa siko sababu nyingine bali sababu kubwa ni sababu ya thamani ya dunia fayusbihu mu'mina akawa mpambukioni mu'min wayatihi mayaqulu lahu kisha akapata mtu ambaye kwamba atakayemwambia tasubbullah tasubur rasul mtukane nyenzo mtukane bwana mtume tada aswalata, wachana tana nasala usiswali naam wanuruti kachadha wa kadha kisha sisi tutakupatia kadha kwa kadha unaona kama vile kuongwa you used i use nini i use yake miyake ibni ipo bas ta, eh, tastahiluz zinaa mtu akawa ni mwenye kuambiwa fanya, fanya zina ni halali yani wewe zina yako kwa halali au atatangaza ni wangapi mbo kwamba natangaza maasi na hata na katika hata katika katika wanatangaza maasi, wazi wazi naona kwa hiyo ibn baz anasema mtu kama huyu akaambiwa aelewe mwenye kuhalalisha zina watastah eh, الحمر alhamr halalisha ulevi wana na utik kadha wa kisha malipo yako sisi tunakupatia kadha wa kadha anasema fa Biara bi'udinahu bi'ard min dunya ikawa mtu kama huyu atakuwa ni mwenye kuyuza dini yake kisa na maana ni thamani ndogo tu ya ya dunia akawa msikafu kafiran akawa ni mwenye kupambukiwa hadi kuwa si muislamu au huyo msikadhalika au yakulu au vile vile ukapata eh, mtu ukapata watu unasema la takum ma'al mu'min wewe usishikamane na hawa hawa marafiki gani hawa watu gani na niwaongo au sai hizo unaambiwa hivi waumini watu ambao kwamba wamejaza imani zao katika vifua. lakini kawa we unaambiwa hawa wachana na mambo yao yanatokea haya tokei yanatokea yanatokea baina yetu waislamu hayatokei hata si swislamu wenyewe mwenyewe kaambiwa fulani waachana naye yule na ukimwangalia ausafu zake zote mashaallah ndio zile ambazo kwamba nyezingo anazozitaka awe mtengene ausafu zake ni mambo ya khairia ambapo kwamba anayeyafanya naam analingania katika mambo ya khairia lakini wewe ukawa ni mwenye kukatazwa kwa hivyo ni baza anasema utapata mara nyingine mtu ameambiwa la takun ma'al mu'min Usiwe pamoja na mu'min wanautika kadha wa kadha na sisi tutakupatia kadha wa kadha ukapatiwa katika siku zote katika dawa wa mtu anakatazwa hili anaonyeshwa njia ya kufanya ni hii sio kwa hivyo wewe kaambiwe ushikane si na hawa shikamana na hawa hawa ambao kwamba watakao kupeleka wewe au hawa ambao kwamba ni ashabu kufru watu ambao kwamba hawako katika imani anasema bi yakuna ma'al kaathirin wa fi wa وفي hizb حتى fi hizb al kafirin wa fi ansarihim hatta yurtihi al mal mal hatta yuti malan katira waliyan waliyan lil lil kafirina wa wa mu'minina mambo haya kampelekea mtu kuwa ni wali waliy al kama al kafiruna alibadhohom awliya ali, wabadhi minyenzangu subhanahu wa ta'ala msema hawa ni wenyewe kwa wenyewe ni mawali sasa mtu kama huyo hali ya haliakuwa ye ni adui mkubwa wa Uislamu إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب او قلب يسمع وهو شهيد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد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 ربنا وارضى الله على الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي واما بقيه من صحابه رسول الله اجمعين اللهم اات نفوسنا التقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولانا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه عذاب النار اللهم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل atina huzuku na kitinaba sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wasahbihi wasallam qoomi